Anders, jeg kunne godt tænke mig at dykke ned i et område, som vi var kort inde på i sidste afsnit af Kampen om Amerika, nemlig The Deep South. Er du med på den? Fuldstændig. Du lytter til Kampen om Amerika, en podcast fra kongressen.com, hvor chefredaktør Anders Agner og jeg, Thomas Jorsal, er din værter hver onsdag frem til november måneds midtvejsvalg. Der er jo flere ting at holde øje med i delstaten Georgia frem mod midtvejsvalget. Hvor meget kommer du til at holde øje med Georgia, når vi nærmer os den 8. november, Anders? Jamen med, med far for at, øh, at øh, lyde som en kliché i forhold til at snakke om Georgia og recitere øh, Ray Charles' øh, Georgia on my mind så er Georgia i den grad on my mind i, i de kommende par måneder fordi en ting er at der er øh, et guvernørvalg dernede som, øh, som bliver ekstremt afgørende men der er også en Senatspladsen der dernede i øjeblikket, som øh, demokraterne vandt for godt og vel andet år siden, men øh, som det er langt fra givet, at de fastholder. Øh, så jeg vil sige, øh, Georgia kommer helt klart til at være en af de stater, som øh, vi på kongressen kommer til at holde rigtig, rigtig nøje øje med, fordi øh, udfaldet også kan få betydning for, hvad der sker ved præsidentvalget i, i 2024. Så det er meget, meget vigtigt. Hvis vi sådan begynder helt stille og roligt, kan du så ikke prøve at forklare, hvad Georgia er for et sted? Jamen, Georgia er jo... Vi er i det sydøstlige USA. Vi er nede i syden, som du selv sagde, lige før, the deep south. Og det er en af de stater, som var tidligt en del af USA, eller den union, som USA startede med at være, og som så blev udbygget hen ad vejen. Det er en af de stater, som tilhørte konfederationen, altså øh, tilhørte sydstaterne under den amerikanske borgerkrig. Det er en stat, som republikanerne traditionelt set har ret godt fat i, men hvor der er, ske nogle, nogle skred, øh, og er sket nogle skrædder i de seneste år. Og så er det jo en stat, som øh, blandt andet har... Øh, har øh, ystbørn, som, øh, eller det hedder det vel ikke, øh, men øh, hvor blandt andet store navne, som, som Martin Luther King øh, er fra. Så det er, en, øh, det er en kendt og berømt stat. Det er jo også en meget stat. Det er USA's 8. mest folkerige stat. der bor over 10 millioner mennesker i, øh, i Georgia. Og øh, hvis man som lytter af Kamp Amerika sidder og tænker, hvad der ellers er for Georgia, så kan vi jo henvise i flængden til, at det blandt andet at det, at Coca-Cola har sit hovedkontor, og for de mere medienørdede, som, som dig og mig, og måske nogle af vores andre lyttere, jamen, så er det blandt også der, at, at tv-stationen CNN har sit, uh, sit hovedkvarter. Så det er nogle af, af tingene, der kan, der kan siges om, uh, om Georgia, og hvad det er for en stat, vi har med at gøre. Hvis jeg må komme med nogle input der, øh, et populært kulturelt input, så er det, øh, Atlanta, er en by jeg kender på grund af dens rapmusik, fra øh, ja. 90'erne, og også det seneste årti har der været store, Navne som Gucci Mane og Young Thug og sådan nogen, der kommer derfra. Men det, det er et tidspunkt, vi nok ikke skal ud af. Um, jeg vil, jeg vil sige, så kører du helt selv. Jeg, <laughs> tror jeg, jeg, bortset fra OutKar, tror jeg aldrig, jeg har hørt. <laughs> Det er så i orden. Lad os uh, tale om politik i stedet for. Men hvis vi sådan lige bliver ved Georgia og, og valg, sådan, hvordan har, har Georgia udviklet sig uh, de, de seneste år, måske de seneste par årtier? Altså, vi taler om om en klassisk sydstat, men der er jo sket nogle ret bemærkelsesværdige ting dernede. Kan du ikke prøve at fortælle om udviklingen i Georgia? Jo, det der jo begyndte at ske, øh, det, det så vi allerede ved, ved det guvernørvalg, som, øh, som var i 2018, hvor at, øh, vi havde den fuldstændig samme situation, som vi har nu. At øh, republikanerne stillede med, øh, med Brian Kemp, og øh, demokraterne stillede med, med Stacey Abrams. Og øh, under normale omstændigheder, så ville man egentlig ikke forvente særlig stor grad spændingen om udfaldet det endte faktisk med at blive, altså normalt ville man bare sige, nej, det er jo klart republikansk walkover, det bør ikke være noget særligt stort problem for Brian Kemp at kunne vinde det her kommunørvalg, netop fordi det er en, en stat, hvor republikanerne har godt fat. Det endte med at blive lidt af en gyser, og Kemp vandt, men noget af det, der også var efterspillet omkring den måde Kemp havde vundet, det var det her med jamen havde folk, der ønskede at stemme, rent faktisk haft muligheden for at stemme, havde man prøvet på en eller anden fasong at besværliggøre det at deltage i, i valghandlingerne fra, fra republikanernes side for at sikre, at nogle af de øh, vælgere, som ville stemme demokratisk, måske af den ene eller anden grund, øh, ikke kunne komme til det. Og det ændrede ikke på at kæmpe sig er jeg blevet stående, men det det gav endt i kølvandet på, at valgkampen var slut, det var, at Stacey Abrams gik ind og sagde, at nu handler det om for mit og for mit partis vedkommende her i Georgia, om at sikre en så høj vælgeregistrering som overhovedet muligt. Nu handler det om at få sikret, at mange af dem, som måske gerne ville have deltaget i valghandlingen tilbage i 2018, at de kommer ind på scenen nu, at de bliver en del af valghandlingerne i de kommende år og i det hele taget fremadrettet, fordi man også kunne se, at en højere valgdeltagelse og en, ikke mindst en højere registrering af vælgere, der måske ikke havde været en del af valghandlingen i 2018, kunne være noget, der kunne være med til at give demokraterne øh, fornyet ved i Og hvad og det er for det nogle arbejde, grupper, man... hvis jeg må af, af, afbryde dig? Jamen det, det, jamen, jamen, det er især øh, den, den sorte øh, del af, af Georgia. Altså, det er, øh, det er jo, man kan meget tydeligt også se i Georgia, at... Øh, der er mange af øh, de hvide vælgere dernede, der stemmer på republikanerne, og mange sorte vælgere, der stemmer på demokraterne. Så det handlede om, fra demokraternes side, fra, Brand, øh, fra Abrams side, at prøve at se hvordan man især kunne få, øh, få flere øh, sorte vælgere registreret, fordi det havde været vanskeligt gjort. Øh, men det handlede ikke kun om dem, men det handlede også om dem. Det lykkedes... Og det lykkedes i en skala, som øh, gav demokraterne et par kæmpemæssige sejre her, øh, ganske kort tid efter arbejdet var gået i gang. Øh, det kom til udtryk på den måde, at ved øh, præsidentvalget i 2020, der vandt Joe Biden over Donald Trump i Georgia. Det i sig selv er bemærkelsesværdigt. Det var ikke stort, men han gjorde det, ikke desto mindre. Og ganske, ganske få måneder efter, at Biden havde formelt set slået Trump i Georgia, så endte det med, at begge de to senatspladser, som Georgia har, de flippede fra at være republikanske til at være demokratiske. John Ossoff og Raphael Warnock vandt begge to. Det, vil sige, det var ganske overraskende, men det skete. Æ, vandt begge to senatsvalgene, der blev afholdt i begyndelsen af januar måned i 2021, hvor et en af dem var et, et specialvalg. Det betyder så, at... Lige pludselig så havde du en situation, hvor at senatet det faktisk flippede til den her mikroskopiske flertalskonstruktion, som vi også har snakket om i andre programmer. Altså det her, hvor den hedder 50. demokraterne, 50. revolutionerne men fordi vicepræsidenten i det tilfælde Kamala Harris, så har den afgørende stemme, så har demokraterne reelt set 51-50 flertal i senatet, og dermed kan de få ting igennem. Det kan de på baggrund af det, der skete nede i Georgia. Så derfor så må man sige, at der har været en, en udvikling i de seneste år, som har givet andet end til en stor grad optimisme for demokraterne side, og også givet en vis portion panderynker i det republikanske bagland. Så det, på den, altså, hvis jeg hører det rigtigt, så Georgia var, altså de her senatsvalg, øh, at de har sædet og flippet, er jo rent faktisk årsagen til, at Joe Biden kan, gøre noget af det, han vil, selvom han, han har stødt på problemer, men altså, at de sidder på, på magten i senatet. Ja, det er fuldstændig det der udgangspunkt og øh, det bliver også så meget desto vigtigere at se, at man kan fastholde det sæde, der nu er i spil her til november, fordi Raffael Warnock, som øh, er på genvalg nu her til, øh, til november, han blev valgt, det er jo et bemærket. Øh, den første sorte øh, politikere valgt i Georgia til senatet i, i hele historien altså det i sig selv også fortæller noget om hvad det er for en typisk stat vi har med at gøre at det første var i år 2021 at man valgte den første sorte senator i Georgia men Warnock er ikke sikker i sadlen i forhold til, til genvalg nu her fordi du har en situation på nogle tidspunkt, hvor at han bliver selvfølgelig udfordret af, af republikanerne og hvor den mand, der udfordrer ham, han, øh, han gør det med en, en vis portion effektivitet i øjeblikket. Altså, øh, han hedder Herschel Walker, øh, den øh, reologiner, som, øh, som stiller op imod øh, Ruffel Warner. Og han er øh, lige nu, i de seneste målinger der er kommet faktisk øh, en lille bitte smule foran. Altså, det er et par procent pointe, det drejer sig om, men det er, øh, det er der, hvor at man i øh, hvert fald, at sige, den at kan, den kan gå begge veje. Det kan lige så vel ende med, at Warnock han bliver genvalgt som, at det er Walker, han vipper ham af pinden. Men det, der er interessant at kigge på, Thomas, og det kan være, at vi måske skal snakke lidt om, det Det er det her med, at lige så ikonisk øh, det var for demokraterne at valgt Raffael Warnock i, øh, i Georgia, lige så bemærkes, det er det er, at den mand, der nu udfordrer ham, altså Herschel Walker, han er øh, hardcore Trump-tilhænger. Øh, han er tidligere øh, professional fodboldspiller. han har spillet NFL i mener, 12 år. Øh, det ligger tilbage i 80'erne og 90'erne. Øh, sidenhen er han blevet mere og mere politisk orienteret og, øh, og har støttet Trump meget aktivt, øh, både i, øh, i valgkampe og, øh, og efterfølgende han er, han er på linje med Trump hele vejen, også i forhold til, til det her omkring valgsvindel. Øh, altså den løgn Trump, han stadigvæk sælger øh, amerikanerne, der gider at høre på det, om at 2020-valget var, var forbundet med svindel, og at han i virkeligheden var den retmæssige vinder, han. det er sådan en, som øh, Herschel Walker, han er med på. Øh, han, han bakker op om, om Trumps løgn. Og øh, så kan man sige, at ja, men det er der jo også andre politikere, der gør. Men... Grunden til, det, det er vigtigt at nævne her, det er fordi, at en af de stater, hvor Trump aktivt prøvede at se, om han kunne begå valgsvindel, det var i Georgia. Det lykkedes ham ikke, men det var øh, ikke desto mindre øh, i Georgia, at han prøvede at få både guvernøren, øh, Brian Kemp og, øh, og en af de andre fremtrædende, øh, øh, Brad Raffensperger, øh, til at, øh, at se, om de ikke kunne... Øh, gøre et eller andet, som han sagde. Det ville de ikke, hvilket Trump blev stik tosset over. Men det er igen med til at illustrere det her med, hvis det ender med, at Walker han trækker det længste strå, så kan det altså også være noget, der får en indflydelse i forhold til, hvad der sker politisk i, i Georgia, og dermed også i forhold til, hvis vi står i 2024 med en tæt afgørelse i forhold til, til præsidentvalget, hvad var i vinden, så blæser. Skal demokraterne vinde øh, Georgia den her gang? Ligesom at Det er ikke altafgørende. Der er nogle andre stater, som de ser ud til at vinde, som de ikke har på noget andet tidspunkt. Altså, de ser fx ud til at vinde i, i Pennsylvania, hvor at, øh, den øh, republikaner, der hedder Pat er, er på vej ud, og øh, Mehmet Os, som øh, er støttet af Trump som øh, republikanernes kandidat, han er altså rimelig langt bagefter den demokratiske kandidat, der hedder John Fetterman. Så det er klart, at hvis de vinder Pennsylvania, så har de så en råd til at tabe nede i, i Georgia, for så hedder den stadigvæk 50-50. Men øh, der er ikke meget at give af, så de vil da selvfølgelig hellere have, at, øh, at øh, man også kører den hjem med, med Warner øh, i, i Georgia. Det kan også godt lade sig gøre, øh, men noget af, af den ubekendte lige nu, det er det her med, kan man forestille sig, at... Øh, vælge mobiliseringen en gang til kan give demokraterne succes dernede. Ja, det kan man sagtens, men er det garanteret? Nej, det er det bestemt ikke. Og det er det, der er arbejdet for dem i de næste par måneder. Det er at sørge for, at valgdeltagelsen bliver høj. Fordi når valgdeltagelsen er høj, også i Georgia, så plejer det at være det demokraternes fordel. Har betydningen af delstatsvalget i øh, i, øh, i, i Georgia sidste gang, øh, eller valg til senatet der, har betydningen øh, gjort, at republikanerne demokraterne den her gang har sat øh, særligt fokus på, på Georgia? Det er i hvert fald en stat, der, der fremkalder meget stor opmærksomhed, eller tiltrækker meget stor opmærksomhed, øh, også nationalt. Dels på grund af det, der foregår mellem, øh, mellem Warnock og, og Walker, men også på grund af gubernørvalget, fordi der er mest lige nu, der tyder på, at Brian Kemp bliver, bliver genvalgt til endnu en, en periode som guvernør. Målingerne, der kommer i øjeblikket, er ikke gode øh, for, for Stacey Abrams. Altså, øh, jeg, jeg så det sidste vægtede snit, som vores øh, amerikanske samarbejdspartner på Red Club Politics har, øh, har lavet, der fører Kemp øh, med 5,5% over, øh, over Stacey Abrams. Og der kommer målinger endda, som øh, viser enkelte målinger, der viser, at hun er endnu længere bagude. Så der er mest at taler for, at, øh, at Kemp han bliver genvalgt. Men det, der selvfølgelig gør, at der er så stor opmærksomhed omkring den her stat, det er netop fordi, den også var med til at afgøre udfaldet af præsidentvalget i 2020, og også vil blive udslagsgivende i forhold til, hvad der skal ske i 2024. Så afhængig af, hvem det er, der styrer Georgia, så... Øh, så er der selvfølgelig også nogle strømpil i forhold til, hvad man kunne forestille sig, at den stat, den, den går ved, ved præsidentvalget. Men, der er jo så også lige den lille detalje, det er jo også det, vi taler om i, i sidste uge, da vi snakkede om det der med, hvem er det? Hvis ikke der er Joe Biden på genvalg i, i 2024, hvem er det så, demokraterne stiller stillet med? Der er Stacey Abrams, altså den navn, der for tid til endnu bliver nævnt. Jeg vil så sige, hvis hun taber i Georgia. Hvis hun ikke vinder guvernørvalget, så tror jeg heller ikke, at man skal forvente, at, at hun er i spil i, i 24 Omvendt, hvis hun ender med at slå Kemp, og igen, husk på, hvad jeg sagde for, det er en sydstat. Det er en af de stater, som var en del af konfederationen Det var den første sorte senator, der blev valgt med Raphael Warner i, i januar sidste år. Stacey Abrams er en sort kvinde. Det vil også være historisk, hvis, hvis det sker, at, at man vælger en sort kvinde til, til guvernør af Georgia. Så hvis det sker, så er det klart. Så kommer du til ret hurtigt at høre snakken, der hedder, jamen kunne man ikke bare køre Abrams direkte videre til Iowa og begynde at høre primærvalgkamp i forhold til, til præsidentvalget i, i 2024. Det kan man jo selvfølgelig ikke afvise at kunne komme, komme i spil, men det kræver, at hun vinder for hendes navn, også vil være i puljen i, i 24, fordi ellers er det altså lidt svært. Altså, så kommer hun med et nederlag, og så vil hun videre til noget større. Det er ikke et rigtig godt afsæt for en præsidentvalgkamp. Nu åbner du selv for døren i forhold til at, at, at tale guvernørvalget i Georgia. Vi talte jo også om Stacey Abrams sidste gang, hvor du nævnte hende som mm. mulig kandidat i 2024 til præsidentvalget der for, for demokraterne. Uh, hun, hun har det svært, nævner du selv øhm, lige før, øhm, men ser du hendes træk i forhold til at stille op til guvernørvalget i, i Georgia som en del af en langsigtet plan for at gå efter præsident øh, posten på et tidspunkt? Ja, det vil hun da sikkert gerne på et tidspunkt. Det kunne man da sagtens forestille sig. Hun er også en national profil, hun er en folk ved, hvem er, og en, der er i øvrigt står respekt om internt i øh i det demokratiske parti. Jeg vil så sige, at det, der er interessant øh, i forhold til, øh, til også øh, og Abrams muligheder, det er det her igen, som vi også taler om før med hensyn til, til valgdeltagelsen. Fordi hvis der er høj valgdeltagelse, så bør det være til Stacey Abrams fordel. Men den anden ubekendte, det er jo sådan noget, der er meget, meget svært at fange i målingerne. Det er noget, hvor vi først bliver klogere efterhånden, som, øh, som stemmerne bliver afgivet. Det er, hvor høj en, en opbakning, der rent faktisk er blandt republikanske vælger til, til Brian Kemp. Fordi, du kan måske også huske det, men, men tilbage i begyndet, eller i kølvandet på valget i 2020, da Trump han ikke fik Kemp med på at øh, begå valgsvindel nede i Georgia, hvor Kemp og Raffensburg og de andre fremtrædende republikaner sagde, det ville jeg de så altså ikke være med til. Æh, og Trump blev rasende. Jamen, så noget af det, der skete, det var, det sker jo som er, når Trump bliver rasende, så begynder han at angribe folk og svine dem til, og så tænker han, så skal de væltes, fordi de ikke er lojale over for ham. Og det har vi også set i tilfældet her med, med Brian Kemp. Han er for det første blevet svinet til, at Trump for tid til anden. Men Trump har også øh, aktivt forsøgt at få ham fjernet ved at stille en modkandidat op øh, ved det republikanske primærvalg til guvernørposten, fordi fuldstændig ligesom, at det gælder når der er præsidentvalg, og man så har primærvalg for at finde ud af, hvem der skal være partisk kandidat, så har jeg det også tilfældet omkring, hvem der skal være guvernørkandidat. Også selvom man som Brian Kemp er siddende guvernør, der søger genvalg, så skal man først lige vinde partiets nominering. Og den synes Trump altså ikke rigtig godt om den idé med, at Kemp, han skulle fortsætte nede i Georgia. Så derfor så havde han kigget lidt rundt, og så tænkt hm, hvem har vi nede i Georgia, som er loyale over for mig, som vi kunne sætte ind som guvernør i stedet. Og der var manden, som øh, tabte den ene af de to senatspladser dernede sidste januar, nemlig ham, der hedder David Perdue. Han var klar til at hjælpe sin, øh, sin chef øh, og sin øh, nære allierede Donald Trump med det her, fordi Perdue havde støttet Trump blindt og havde været meget lojal over for ham igennem hans præsidentskab. Og øh, han skulle jo lige pludselig ikke noget, efter han havde tabt øh, senatspladsen, øh, han ellers havde siddet på. Og derfor så meldte han sig som modkandidat internt i det republikanske primærræs øh, til guvernørvalget. Støttede Trump. Meget aktivt støttede Trump. Det lykkedes bare ikke. Kemp, han, øh, han besejrede ham ret klart, og øh, er så nu øh, partiets øh, mand imod, øh, mod Stacey Abrams. Men vi kan jo ikke vide, Thomas det, er jo det der bliver den, den interessante faktor, vi kan jo ikke vide, om øh, de mest hardcore Trump-tilhængere, på valgdagen ender med at blive hjemme, fordi de ikke gider at stemme på Brian Kemp, fordi de ved, at ham kan Trump ikke lide, og han støtter ikke Trump, og han er ikke lojal over for Trump. Det kan måske også blive noget det, der kan være udslagsgivende for, hvem der ender med at vinde guvernør. Jeg kommer også til at tænke på, om Trump, når hans kandidat så ikke øh, kommer til at blive stillet op til guvernørvalget, om han så bare har erkendt det nederlag, eller om han stadigvæk vil prøve at stikke en en, en i hjulet på kæmp. Det ved jeg, det, det bliver spændende at holde øje med, tænker jeg. Ja, det gør det da. Øh, altså, jeg vil sige, indtil nu, så må man sige, den måde vi ser, at Trump agere, så er det i hvert fald ikke, fordi man får grund til at tro andet, end det handler om ham. Altså, det handler ikke om, hvad der er smartest for partiet. Fordi hvis det var smartest for partiet, at... Øh, stille en, en mere moderat kandidat op, som det for eksempel være i øh, Pennsylvania, tyder det jo på. Jamen, så vil Trump jo ikke synes, det var en god idé, fordi han jo repræsenterer højrefløden, han repræsenterer Trumpismen, og øh, han vil have sine folk øh, frem på scenen, uanset om det så kan ende med at koste øh, sejren i, i både valgdistrikter og i, i delstater. Så derfor så kommer vi til at skulle holde øje med det her. Jeg vil så sige, jeg tror ikke, han gider bruge så meget tid på Georgia. Altså, med okay. øh, mindre han aktivt kan gå ind og hjælpe øh, Walker med at slå Mornock, så tror jeg, at hans fokus vil ligge andre steder. Eller hvis han bruger tid på Georgia, så tror jeg i hvert fald, måske, man ved jo aldrig med, hvad Trump han kan finde på, men så, så vil jeg tro, at han dog trods alt øh, holder tanden for tunge i forhold til øh, alt for hissig kritik af Brian Kemp, fordi det trods alt ikke er i hans interesse heller at øh, demokraterne vinder guvernør og embede, men, øh, men lad os se ad. Altså, jeg tror ikke, det bliver Georgia, vi kommer til at se, Trump bruge mest tid i de næste par måneder, og hvis det bliver, at han kigger forbi for tid til anden, så det er det nok mest for at hjælpe øh, hans nære ven og støtte Herschel øh, Walker mere end det for at se, om han kan spolere noget for Brian Kemp. Okay, jeg kunne godt tænke mig lige at runde Stacey Abrams af, fordi det er jo nogle bemærkelsesværdige resultater, hun, øh, hun har lavet... Øh, eller skaffede demokraterne de seneste år, og det er en, der, bliver sådan, der er fokus på i partiet, og du har, du har også nævnt hende som en mulig øh, kandidat til, øh, for demokraterne til præ præsidentvalget i 2024. Mm. Æ, når, når hun nu er bag, bagud med 5 procentpoenge i forhold til, til Kemp, som det ser ud lige nu, hvad skyldes det så, når hun egentlig har lavet så gode resultater tidligere? Er der nogen, har du, kan du se nogle forklaring på, hvorfor hun, hun er bagud i forhold til kæmpe lige nu? En af grundene er, at embedet har det altså med at give vinger. Altså, det vil sige, at når du, når du møder folk som siddende, om det så er siddende guvernør i det her tilfælde, så har det det med at være en fordel. Altså fordi så er du ikke en ubekendt. Selvfølgelig så skal du forsvare din, din track record, hvis du har siddet på, på magten i en, i en periode og gerne vil have en mere. Så skal du selvfølgelig kunne stå på mål for det, der er sket og, og for de resultater, og har du levet op til de løfter, du gav for fire år siden osv. Men du har omvendt også bevist, at du kan. Eller du har i hvert fald givet folk muligheden for at se, at du kan. Så kan de jo vurdere, om du synes, du er god nok til det, du gør, men... Men du skal ikke tage fejl af, at øh, det er altid, eller det er i hvert fald meget ofte er en fordel at være siddende, der søger øh, endnu en periode, end at være udfordrende. Fordi du har også nogle andre øh, muskler at spille med som, øh, som siddende guvernør, der, der søger genvalget. Du, du har øh, nogle andre settings i forhold til, hvad det er for et apparat, der er bag dig. Du har nogle andre muligheder for at sætte dagsordenen. Altså, når guvernøren siger noget, så lytter man... Hvorimod, at det er... Altså, man vil selvfølgelig også lytte, når en, en guvernørkandidat i, øh, i en valgkamp øh, til guvernørænbed melder på banen med forskellige øh, udspil, men du har en, en... Du taler som bare med en større stemme, øh, når, du er, når du er siddende, der søger genvalget, end hvis du er udfordreren. Så derfor så, øh, så er noget af forklaringen i hvert fald, at, øh, at kæmp øh, er den siddende, der, der søger sit genvalg, og så tror jeg også, man må sige, at der i hvert fald i dele af det revolutionære bagland. det er jo så det der igen, det vi snakkede om før hvor er fordelene, hvor er ulemperne ved at trådse Trump, fordi noget kunne i hvert fald tyde på at øh, hans bagland synes det var fint at han trodsede Trump, at han sagde nej fordi de som vi snakkede om før meget meget klart gjorde ham til guvernørkandidat en gang til og også så ud til at, øh, at ville belønne ham med, øh, med fire år mere, når, når valgdagen oprænder så noget kunne i hvert fald også tyde på, at øh, der faktisk i det republikanske øh, udgangspunkt er en, en tilfredshed med, med det, han har leveret. Også selvom at, øh, at den tidligere amerikanske præsident har ønsket ham hen, hvor perioder groer mere end et par gange, så, øh, så lader det faktisk til, at de republikanske vælgere i Georgia på lange er ganske godt tilfreds med, øh, med det, de har fået fra fra og Og det er jo klart, det er udfordringen for Abrams... Øh, hvis ikke, at de, hvis ikke de for alvor vender ham ryggen øh, fra den republikanske side, jamen, øh, så skal hun i hvert fald mobilisere så meget, desto mere på den demokratiske side, for at kunne komme i nærheden af at, øh, at vinde øh, det samlede guvernørvalg, Og det, øh, det ser ud til at være sværere end som så. Det var denne uges kampen om Amerika. Hvis du kan lide, hvad du hører, så gå ind og klik follow på den platform, du lytter til podcast på, og spred gerne ordet. Hvis du i øvrigt kan lide kongressen i almindelighed, så gå ind og bliv medlem allerede i dag, så kan du også læse alle de dejlige artikler, analyser og hvad vi ellers har inde på kongressen.com det kan du gøre allerede så snart du er færdig med at høre dagens program.